Utazás vizen és szárazon Annak ellenére, hogy a vendéglátók szolgáltatta ünnepi búcsúvacsora jócskán belenyúlt az éjszakába, és a poharakat is gyakran ürítgették, másnap reggel a király és kísérete korán kelt, hogy minél előbb elfoglalhassák helyüket a rendelkezésükre bocsátott gályákon. Lászlón, aki az előző napokban megcsodálta zára kikötőjének forgalmát, különös érzés vett erőt, ahogy a három gája kihajózott a várost körülvevő szigetek között a nyílt tengerre. Amíg a kisebb, nagyobb szigetek között hajóztak, a látóhatárig terjedő tenger csak egy irányban bukkant elő, de ahogy az utolsó partmenti szigetecske is távoli pontá zsugorodott, egyszerre úgy érezte, hogy a semmiben hajóznak, a szárazföld végleg eltűnt, és nincs más, csak a végtelenbe nyúló tenger. A tenger nyugodt volt, az égen csak néhány bárányfelhő volt, a nap pedig olyan erősen sütött, hogy az utasok minden, az illendőség határain belül levehető ruhadarabjaiktól megszabadultak. László nem a király utazott, mivel feladata ellenére nem foglalkozhatott a leendő kis nápoi királyjal. Károly király ugyanis az utazás alatt jött rá, kedves kisfiától rövidesen hosszú időre búcsút kell vennie, és kihasználta az utazást, hogy minden idejét vele -e. A királyné otthon maradt, részben azért, hogy legkisebb fiával Istvánnal foglalkozzék, de főként mert nem sok kedve volt a nagyszámú itáliai rokonsággal közelebbi ismerettséget kötni. Hol fogunk kikötni? kérdezte a fiú a vele együtt utazó csanádi püspöktől. Nem tudom, fiam, felelte a püspök. Valószínűleg a nápoi királyság valamelyik kikötőjében. Talán Barlettában, onnan könnyen elérhető Nápoly vagy Averza. De remélem minél előbb, mert ezt a pokoli hőséget nem bírom ki sokáig. Az utazás első napja nyugodtan telt el. A napsütés, a tengeri levegő és a hullámok egyhangú zaja úgy elálmosította az utasokat, hogy mire besötétedett, mindenki az igazak álmát aludta a bárka belsejében elhelyezett, nem túl kényelmes lócákon. Lászlót is hamar álomba ringatta a hullámzás. Azt álmodta, az erdővértesi várban van is, éppen Éva keresésére indult. Elindul a lépcső lefelé, amikor az hirtelen nagy recsenéssel leszakad, és ő a földre zuhan. A feje nagyot koppan a padlón. Az ütés okozta éles fájdalomra felriadt, és meglepetésére a földön találta magát. Úgy látszik, leestem az ágyról. Mormogta álomittasan, és fel akar tápászkodni, de a padló hirtelen megindult alatta, lejteni kezdett, és ő begurult az ágy alá. Ha ettől nem ébredt volna fel, a nyakába zúduló víz biztos felébresztette. Közben a padló hirtelen felemelkedett, és vissza is gurult volna a szoba közepére, ha meg nem kapaszkodik a lóca lábába. Ezt jól is tette, mert a következő pillanatban a bárka lefelé kezdett zuhanni az egyik hullámhegyről, majd egy másik hullám a magasba emelte. Azután a vihar, mert az dobálta a hajójukat, olyan hirtelen elállt, Amilyen gyorsan kitört, és alig telt el néhány perc, László észrevette, hogy világos lett. Már reggel van. A zaj is elült, és hangos nyöszörgés ütötte meg a fülét. Benézett a szomszédos fülkébe, ahol a csanádi püspököt pillantotta meg, aki nagy nyögések közepette éppen kezdett kikászálódni az ágyából. – Nincs semmi baj, püspök uram! – kérdezte a fiú készen arra, hogy segítsen, ha szükséges. Hál az úrnak nincs! – válaszolta a püspök. – Megóvta az életünket ebben a hatalmas viharban. Hangos nevetést hallottak a fedélzet felől, és a következő pillanatban a hajó kapitánya dugta be a fejét a fedélzete vezető nyíláson. – Ez neked volt vihar? Hatalmas, püspök úr? – kérdezte tört magyarsággal vigyorogva. – Ez volt csak egy kis szélfúvás. Ne akar tudni, milyen az, ha vihar? – – Dehogy akarom, dehogy akarom! – jajongott a pap. – Óvjon meg tőle az Úristen! László, aki együtt nevetett a kapitányjal, látván, hogy utitársának nincs szüksége rá, a kis létrán felmászott a fedélzetre és körülnézett. A tenger olyan sima volt, mint a tükör. Egyetlen kis hullám sem fodrozódott a vizen azon kívül, amit a simán és nyílegyenesen haladó bárka okozott. Az égen egy felhő sem látszott, és keleten a hátuk mögött éppen az imént bukott ki a ragyogó a vízből. Nem túl messze tőlük, megpillantotta a király bárkát, és távolabb a harmadikat. A kapitány láthatólag utol akarta érni a másik hajót, ezért arra vette az irányt, és még egy vitorlát húzatott fel. Rövidesen a közelébe kerültek. Ekkor a másik hajó fedélzetén megjelent annak a kapitánya, és valamit kiabált az itáliaiak nyelvén. A hajójuk kapitánya visszakiabált neki ugyancsak taljánul. Ez a párbeszéd eltartott jó néhány percig, majd a kapitány utasításokat adott a legénységnek, és László észrevette, hogy hajójuk irányt változtat. Ezt a fiunk kívül a bárka többi utasa is észrevette, akik a vihar után szintén kimerészkedtek a fedélzetre. Együkük a Somogyvári ispán meg is kérdezte. – Miért változtattunk irányt, kapitány? – Vihar elsodort minket éjszakra? – felelte a kérdezet. – Nem Barlettában fogunk kikötni, hanem Ankónában. – De hiszen az nem a nápolyi királysághoz tartozik, hanem a pápa birtoka – mondta meglepve a kérdező. – Ez a parancs? – vont vállat a kapitány. – Ne nyugtalankodj, ispán uram! – nyugtatta meg az utasokat a váradi püspök. A pápa úr szívesen fogadta küldetésünket, sőt, maga is sürgette az esküvőt. Szívesen fogadnak majd Ankónában is. Ez a legjobb. Ankóna közel van. Rövidesen ott leszünk. És valóban, mint egy a püspök szavait igazolandó, a távolban feltűnt egy nagyobb város. Ahogy közelebb értek, már a házak is jól látszottak, amelyek közül kiemelkedtek a templomok tornyai. – Igen, ez Ankóna – bólintott a torony láttán a váradi püspök. – Megismerem a katedrális tornyát. Alig telt el két óra, már ki is kötöttek a városban. A kikötő őrsége mit sem tudott érkezésükről, de amikor megtudták, a magyar király és kísérete érkezett Ankónába, azonnal értesítették a város vezetőit, akik azonnal a magas vendég fogadására siettek. A király megköszönte a neki járó tiszteletteljes fogadtatást, és kérte a város előjáróját, nézz el neki, hogy bejelentés nélkül érkezett. Akaratomon kívül látogattam meg szép városotokat, uram, mondta Károly király. Eredetileg Barlettában akartunk partra szállni, de a vihar megváltoztatta útirányunkat, és kénytelenek voltunk itt fejezni be tengeri útunkat de barátságos szándékkal érkeztünk, amit mi sem bizonyít jobban, mint az, hogy uratok és a mi urunk, 22. János pápa kívánsága szerint utazunk Endre fiammal Itáliába, hogy ott Nápoly királyává koronázzák. A küldöttség néhány napig a városban pihente ki a tengeri utazás fáradalmait, majd kellőképpen felszerelkezve az útra elindult Nápoly felé. A király hírnököket küldött előre Robert királynak, és így, miután elérték a szicíliai királyság határát, díszes fogadtatásban volt részük. Innen eredeti tervüktől eltérően a tervezett útvonaltól északabbra vették útjukat, ami azt jelentette, hogy át kellett kelniük az Itália közepén húzódó hegylánc magasabb szakaszán. Az utasok, akik rettegve gondoltak vissza a dalmáciai hegyeken történt átkelésre, kellemesen csalódtak, mert ez a hegység távolról sem volt olyan meredek és veszélyes, mint amaz. De ehelyett a hegymászás és még inkább a hőség viselte meg az utazókat, ami a legmagasabb gerinceken való átkelésnél sem csökkent. A nap hétágra sütött, és minduntalan meg kellett pihenniük, hogy árnyékba húzódjanak és szomjukat oltsák. Így nagy örömükre szolgált, amint végre lefelé kezdtek haladni. Az út lankás, erdős részen folytatódott, és néhány nap elteltével elérték a tenger melletti utat. Ezt az utat még a rómaiak építették, magyarázta vezetőjük, amint a tenger egyik köblénél megpihentek. Az utazás során eddig szerzett tapasztalataikat felhasználva időben megálltak egy-egy árnyékos öbölben, és a langyos tenger sekély vizében megmártózva felüdülve folytatták útjukat. Az utazás vége felé a távolban megpillantották a vezú füstölgő csúcsát. Tovább menve orfacsaró kénköves szagot éreztek, ahogy elhaladva Pozzuoli városa mellett Nápoly közelébe érkeztek. Ez a vulkánok hazája, mondta vezetőjük. A folyékony kén itt tavakat képez, a Vezúv időnként kitörés elpusztít olyan városokat, mint Pompej vagy Herkuláneum. De mi nem félünk tőle, mert ez a mi hazánk. Ez Nápoly előszobája. Megérkeztünk. És valóban, Károly Robert király küldöttsége másnap ünnepélyes külsőségek között bevonult Nápolyba.